Його світлість врахував, що протизаконну діяльність блада, цілком можна пояснити не його природженими поганими нахилами, а лише суворою необхідністю його ж примусили до цього обставини, пов'язані з засланням на Барбадос, і що капітан з радістю міг би вхопитися за нагоду залишити небезпечне заняття. Діючи відповідно до цього висновку. Сендерленд послав на Ямайку свого родича, лорда Джуліана Уейда, з кількома заповненими офіцерськими патентами, на яких не були проставлені тільки прізвища. Міністр дав посланцеві вказівки, якої лінії дотримуватися, надаючи при цьому лордові цілковитої свободи дій при виконанні завдання. «Запеклий інтриган і хитрий політик», Сендерленд порадив своєму родичеві, що в тому разі, коли Блад виявиться незговірливим, або коли з якихось міркувань Уейд вважатиме за недоцільне брати Блада на королівську службу, він мусить взятися за його офіцерів і, переманивши їх на свій бік, так ослабити Блада, щоб той міг стати легкою здобиччю для полковника бішупа. Корабель Роял Мері, на борту якого подорожував цей досить обізнаний і станом справ елегантний посол лорда Сендерленда, благополучно дійшов до Сен-Нікола своєю останньою зупинки перед Ямайкою. Ще в Лондоні було вирішено, що лорд Джуліан спочатку завітає до губернатора в Порт-Ройлі, а звідти вже вирушить на Тортугу, якщо в цьому буде потреба. Сталося так? що племінниця губернатора леді Бішоп, яка вже кілька місяців гостювала в своїх родичів у Сен Нікола, рятуючись від нестерпної в цю пору року спеки на Ямайці, саме збиралася повертатися додому. Леді охоче надали місце на борту Роял Мері. Лорд Джуліан радо зустрів появу дівчини на кораблі. Досі подорож була просто цікавою, а зараз вона не буде позбавлена навіть деякої пікантності. Його світлість належав до тих галантних кавалерів, для яких життя скрашене присутністю жінки було просто животінням, позбавленим будь-якого сенсу. Міс Арабелла Бішуп, прямолінійна, відверта, безнатіку на манірність, з хлопчачою безпосередністю і майже хлопчачим голосом, Звісно, не була тією леді, яка в Англії звернула б на себе увагу вибагливого лорда Вейда. Його надміру витончений і ретельно натренований в таких справах смак спрямував би лордову увагу на інших дівчат. І хоча чарівність міс Бішо була безперечною, оцінити її міг лише чоловік з гострим розумом і добрим серцем. А лорд Джуліан, хоч і не був тюхтєєм, не мав достатньої проникливості. Я, звичайно, не хочу, щоб мене зрозуміли так, ніби я намагаюся цим якось скомпроментувати його світлість. Щоб там не було, але Міс Бішуп була молодою, вродливою жінкою поважних батьків. А на тій географічній широті, де опинився лорд Джуліан, це явище було дуже рідкісне. У Ейджі, з його титулом і становищем, Вишуканими манерами та люб'язністю досвідченого придворного, був представником того великого світу, про який Арабеллі, що прожила більшу частину свого життя на Антільських островах, тільки доводилося шути. Чи ж варто тоді дивуватися, що вони відчули взаємний інтерес одне до одного, ще до того, як Роял Мері вийшла з сен Нікола? І він, і вона? Могли розповісти багато такого, що другому цікаво було б послухати. Відміг полонити її уяву розповідями про сен двір, відводячи собі в багатьох історіях героїчну або хоч помітну роль. Вона ж могла збагатити його знання важливими відомостями про той новий світ, у який він прибув вперше. Не встиг ще Сен-Миколас зникнути за Обрієм, як вони вже стали добрими друзями, і його світлість почав міняти своє перше враження, відчувши на собі чари того прямого і безпосереднього почуття дружби, яке примушувало Арабеллу ставитися до кожного чоловіка як до брата. А коли врахувати, що розум лорда Уейда був дуже зайнятий справами його місії, то не треба дивуватися, що він якось завів мову з дівчиною про капітана Блада.